ושבעת אלפים פרשים, ועשרים אלף איש רגלי. ויעקר דוד את כל הרכב, ויותר ממנו מאה רכב. ויבוא ארם דרמשק, לעזור להדד עזר מלך צבא. ויאח דוד בארם עשרים ושניים אלף איש. וישם דוד בארם דרמשק, ויהי ארם לדוד עבדים נושאי מנחה. ויושע אדוני לדוד,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 וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי עושה משפט וצדקה לכל עמו. ויואב בן צרויה על הצבא, ויהושפט בן אחילוד מזכיר, וצדוק בן אחיטוב, ואבימלך בן אביתר כהנים, ושבשה סופר. ובנייהו בן יהוידע על הכריתי והפליתי, ובני דוד הראשונים ליד המלך.